Om den var stad i mål att bota vägen blått Låg den i roten där var jord, långt skylt från hög och skott Så en bondgård där, allt vad han kunde få Och lät Vendua passa upp, till hamnar med också Men plötsligt denna dag, av, ut för närmsta brann I svårsträck på en vädrig häst kom Sandel, Till bryggan gått, sa rotade han, för gott skuldig gevär Man spottade en fient i till över elven där Och herre, sa han till den som ledde folket an Fly bronen med det kan, på mig som trotsas till sista man. Armén och soldaten en härlig privoryr. Vi ska få hjälp, den rörelsen själva nilar hit, var trygg. Han flög tillbaka, men till bron han droppade kappats ner. För högt var strandens andra vall, en rygg och drog sig Den pickades, den hetare, den lade andra fall, den allra första salva den åtta finnas fall. Det var det gott att dröja mer, man pickade en var. Ännu en salvar, man såg något fem kamrater kvar. Då lyder alla när det är död, det var i hand, beträtt. Men var han tog mitt hand, på fälte bajonett. En med han svängen en tur i fett, det gått förtatt på sned. Istället för att dra sig bort, bröt han på spången med. Där stod han att förbröd styr, helt dömd på gammal tid. Beredd att lära vem som helst, sin bästa externe. Det dröjde länge heller i för han hade visat sig. Till bron som fyllde med i samma ögonblick. Det rände på, man efter man. Men om den barn som kom, gav höger om och vänster om så att han dammade av. Hastar denna här jätten ned med en arm för mål. Och ständigt den man, han skyddade mot andra sport. Så fjärde bara blip den ju med han offer drog. Så tystes Sandhus med sin blom, och stod för du var tro. Bra, bra, Rutte, bra, min tjecka, gås så du. Släpp ingen jävel över bron, få ut den sunda nu. Den kan man kalla en soldat, så ska han finnas glöd. Fokkostar, skynda till all hjälp Den där har räddat oss jord I inte fanns fienden till dampan innan kort Den ryska tröppen vände om och långt långsamt bort. När allt var att stannades av och kom till stranden ned Och frågade var en mannen fann som tog på bron och skrev Man visste på men då? Han hade kämpat ut Han hade kämpat som en man och skriden den var skratt Han tyckte att nu ha ner att ned på sin väg Väl inte mera trygg än förr, men mycket mera brev och Sandor sköjde då sig ned och såg den pannan han Hade varit någon obekant, det var ju en erkänd man Men under hjärtat där han låg var gräset färgat röst Hans bröst var träffat av en skott han hade rent förglött En kud han visste hur den tog, så måste det erkänd bli Så talte generalen blått, den visste mer än vi Den lät hans panna fred, den var flen och arv Och höll för sig vara bättre var, hans ädla tassar var Och dessa ordet spridde den, i herren vitt och bräst och alla tyckte överallt att samlund talade tanken Mänte man hos suva till mål en dåligt huvud hade han Men ja, ja Det var gott